आते raspni ga raspni pilatim reču uzmi i raspni te jer ja na ovaj na njemu krivicu odgovoriš mu judej, mi imamo zakon i po zakonu našem mora da umre, jer načini sebe sinom Boži, kad dakle Pilat ču ovu riječ, poboja se većma, i opet uđe u sudnicu i reče Isusu, odakle si ti? Pa Isus mu ne dade odgovora. Pilat mu tada reče, Zar meni ne odgovaraš, ne znaš vi da imam vlast da te raspnem i vlast imam da te pustim? Isus odgovori, ne bi imao nikakve vlasti nada mnom, kada ti ne bi bilo dano odozgom.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 A oni povikaše, uzmi, uzmi, raspni ga. Iva tim reče, zar vašega da razapnem. Odgovoriše prvo sveštenici, nemamo cara, osim Česara. Tada dakle predade ga da se razapne. I uzeše Isusa i odvedoše, i noseći krost svoj, iziđe na mjesto zvano obanja, a jevrejski govgota, ondje ga razapeše, i sa njim drugu dvojicu sjedne i sa druge strane, a Isusa u sredini.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 I učenika koga ljubljaše, gde stoji pored nje, reče materi svojoj, ženo, eto ti sina. Potom reče učeniku, evo ti majke, i od onoga časa uze je učenik k sebi, vosu je toga znajući da se već sve svršio on i preklonivši glavu, prdao duh. A budući da bio je petak, pa do da nebitjeva 20 na krstu u subotu, jer bio veliki dan ona subota, judej je zamovio Špilata, da im se prebi ugojeni. Kada ih skinu, onda dođeše vojnici, prvome prebiše govjeni i drugome raspetome s njim. A došavši do Isusa, kad vidješe da je već umro, ne prebiše mu govjeni, nego jedan od vojnika probode mu rebra kopljen. I odmah iziđe krv i voda. I onaj koji je vidjeo posvjedočije je, i ispin i to je svedočan svojegovon. Reče Gospod svojim učenicima: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 od svekrva nezinam i neprijatelji čovjeku postač domaćin njegovim koji ljubi oca i majku većma nego mene nije mene dostojan i koji ljubi sina i ćer većma nego mene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 A šta je mogao domu da mu kaže? Kako da ga uvede u suštinu bića Božijeg? Jer ako bi mu rekao bilo šta drugo sebi, ne bi rekao istinu. A istinu o njemu pivat ne bi mogao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 njegove trpeze imenom njegovim zapečaćenim i evo se i nazivamo da je Bože da to i opravdamo životom, nazivamo se njegovim imenom, imenjaci Hristovi pa zovemo jedni drugi Hrišćanima isto imeniti sa Sinom Božim međutim treba da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 stvorenim umom da pojme ono koji nije stvoren. Jedina mogućnost koja nam je Bogom dati, koja je bragoslovena, jeste da živimo u crkvi njegovoj i da ne postavljamo pitanje, nego da budemo pažljivi prema njegovim riječima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 i duhovnu, i tijelesnu, koji može da se sve naše duhovne potencijale, kao kroz neko sočivo, da se naše umno-srdačne sile i kroz molitvu pokajanja da nas poveže sa onim koji je na njemu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 mo ne pripada možemo da ga pomiješamo sa drugim predmetima možemo da ga kombinujemo sa simbolima carstvo ovoga svijeta a to nije blagoslovleno to nije spasonosno to je grešno i ubitačno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 A jedino oružje koje možemo da bojujemo, koje možemo da odbijamo najezde i vidljivih i nevidljivih neprijatelja, jeste časno znamenje Krsta Gospodine. A pored ovog događaja, praznujemo i spomen na Svete Makaveje. Njihovu majku Salomiju i njihovog učitelja, sveštenika Eleazara. Predanji kaže da je bio jedan od sedemdeset dvojice oni koji su prevodili stari zavjet na grčki poznati prevod, koji je posluje mnogima pomogao da uđu u prostor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 sam isplazio jezik, dao im ga u ruke i ruke dajući ih na ociječenje što je zaprepastilo i samoga cara i i same dželate. A crkve ih ističe, braće i sese, ne bez razloga da bismo i mi koji živimo u teškim vremenima vidite i sami Koliko smo se navatali, koliko smo se nadisavi. koliko smo se natopili, kroz pore nam ulazi duh nezna Više ne možeš, ili možeš, ali vrlo rijetko, ne možeš da prepoznaš ko je ovdje hrišćan na koje je mnogobožac. Vidiš na svima krstove oko vrata, vidiš na svima pečate svetih tajni, Vidiš na svima odežde kreštenja, vatreni pečat miropomazanja, vidiš trak krvi Božije na usnama, a vidiš život kao u mnogobožaca. Vidiš krštenog i idogopoklonika. Vidiš ga malo u crti, pa ga vidiš na zabavama mnogobožačkim. Vidiš...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 O Luštici, po Grblju, po, Nikšiću, po Bijelom polju, po Podgorici. Jeka. Crnogorska jeka. Eto u što hoćemo se pretvorimo. Umjesto da slovo slovimo, mi hoćemo da jecamo, da ječimo. Ćemo zubima da škrgućemo.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 su majke rađale da bi djeca krst čuvale, cijeli pa umirale, zar je važno kad umireš u 15. 20. 25. ako se krstu pokloniš onda tebi smrti nema i ulaziš u vječno što će ti da trčiš u 70. godini da voziš biciklo po planinama i zajedno sa biciklom da uletiš u dobroj kondiciji čak u osamdesetoj godini da u muku vječnu. Tvoje, braći i sestre, isti onaj duh koji u vrime Makaveja sveti napadao on na izabrani narod. Stari Izraelj, isti taj duh napada i na nas, hrišćane, koji predstavljamo novi Izraelj,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 posle 50 do dana današnjeg milionima kaveja koji se nisu odricali koliko majki Kirik, Jurita Sofija i ćerke njene Vjera nada i ljubav majka Jugovića i mnoge druge majke svi oni stoje pred nama braćui i sestre proslavljeni U carstvu božjem namučeni za carstvo božije ali proslavljeni u tom carstvu da nam pomognu da uđemo tom pritisku i tim protivnim vjetrovima duha nezna bož neznabožnu i do pokloničko ove dane posebnom silinom napada na sve kršćane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 u vječnu pogibao. Neka bi gospod dao da i mi poučenje ovim divnim, čudesnim, uzvišenim primjerom sinova Makaveja, Matara i Salomije i učitelja i i mi sveštenici i majke i narod i omladina i starci i djeca da ostanemo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 Hrst. Ako stojimo pod krstom gospodnjim, ako ne odstupamo od njega, ako ne bježimo od krsta, onda će majka Božja da nas uzme po blagoslovu njenog sina i Boga njenog, od svoje okrilje da nas čuva, štiti, a sa njom i uz njenu pomoć i blagodeću Božjom mi možemo sve da izdržimo. I mi možemo jezik sami da damo.